Katika mwaka wakwanza wadario, mwana wa Ahaswero wa Uzao wa Wamedi, alietawazwa kwa mfalme juu ya miliki ya wakalidayo. Katika mwaka wakwanza wakumiliki kwake Mimi Danieli, kwa kufisoma vitabu na lifahamu esabu ya miaka, ambayo Nenolabwana lilimjia Yeremia Nabiye, Ya, kutimiza ukiwa wa Yerusalem, yani miaka sabini. Nika mwelekezea buwana mungu uso wangu. Ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga. Na kufangu za magunia na majivu. Nika muomba buwana mungu wangu. Nikaungana nika sema. He buwana, mungu mkuu. Mwenye kutisha. Ashikae magano na rehemakuwa wampenda wau, na kuzi shika amri zake, tumefanya zambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, nam, hatua wakuiacha magizo yako na hukumzako, wala hatu kuwasikiliza watumishiwa kumanabi, ambao kwa jina la kwa alisema na wafalume wetu, na wakuetu na babaze tu na watu watewanchi. Ebuana haki inaweewe, lakini kwenye sisi kuna haya yao uso kama hivileo kwa watu wa yuda na kwa wengine juu ya Jerusalem na kwa wa Israeli wote walio karibu na hao walionbali kada kanchisote ulikuwa fukusa kwa sababu yamakosaiyao walio kukosa. Ebuana kwenye sisi kuna haya yao uso kwa wafalume wetu na wakuwe tu. Na baba zetu kwa sababu tumekutenda zambi, rehema na msamaa ni kwa buwana mungu wetu, ingawa tumimuasi. Wala hatu kuiti sauti ya buwana mungu wetu, kwa kuenda katika sheria zake, alizoziweka mbele yetu kwa kinyo achawatumishiwaki manabi. Naam, izraeli wote wamiarifu sheria yako kwa kugeuka upande, wasiisikilize sauti yako. Basi kwa hiyo, laana imi mwagwa juu yetu, na wapo ule uliwandikuwa katika sharia ya Musa mtumishu wa mungu, kwa sababu tumemtenda zambi. Nae, miathibitisha maneno yake, alio ya nena juu yetu na juu ya wamuzi wetu alituamua. Kwa kumletea mambo maovu maku, maana chini ambingu zote halikutendeka jambo kama hili, lilivotendeka juu ya Yerusalemu. Kama ilivuandikwa katika shiria ya Musa, mabaya haya yote ya metupata lakini hata hivyo, hatu kumuomba buwana mungu wetu. Hatupe fadhili zake ili tugeuke na kuyacha mauvu yetu na kuitambua kweli yake. Basi buwana hameavizia mabaya hayo, haka kuletea, maana buwana mungu wetu ni mwenye haki katika kazi zake zote, Azi tendazo, na sisi hatukuiti sauti yake, na sasa, ee buwana mungu etu, ulie watua watu waku hawa katika inchi ya misri kwa mkono hodari, ukajipatia sifa. Kama ilivo leo, tumefanya thambi, tumetenda maovu, ee buwana, sawasawa na hakiyako yote, na kusi hasira yako na gathabu yako, Zigeuzwe na kuwacha mji wako Yerusalem, mlima wako mtakatifu maana kwa sababu ya zambi zetu na maovu ya baba zetu, Yerusalem na watu wako wamepata kulaumiwa na watu wote wanotuzunguka. Basi sasa e mungu wetu, ya sikilize maombi ya mtumishi wako na duwa zake, ukaangazishe uso wako juu ya patakatifu pako palipokiwa kwa ajili ya buwana. ee mungu wangu, tega sikio lako, ukasikie, fumbua macho yako ukautazame ukiwa wetu, na mjiule ulioitua kwa jina lako, maana hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya hakietu, lakini kwa sababu ya remazako nyingi, ee buwana usikie, ee buwana usamehe, ee buwana usikilize, ukatende, usikawie kwa ajili yako wewe, ee mungu wangu, kwa sababu mjiwako na watu wako wanaitua kwa jinalako. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba, na kuyungama zambi yangu na zambi ya watu wangu Israel na kuomba duwa yangu mbeleza buwana mungu wangu, kwa ajili ya mlima mtakatifu wa mungu wangu. Na, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli nilie muwana katika njozi hapo kwanza, アキューシャオペシアリネギュサパナポカトアザビウヤギヨニアカニアギザアカウンゲアナミエダニエリネメトケアサイリネコピアキリウパテコファハムウォンゾモンビアいイリトレオアンブリネアミニメコジャコファシャハバリマウエウウウナペンドアサーナバシヒタファカリハバリウエファハムウノハヤ Mudo wa majumasabini umiambriwa juu ya watu wako na juu ya mjuu wako mtakatifu. Ili kukomisha makosa na kuishiliza zambi. Na kufanya upatanisho kwa jili ya uovu na kuleta hake milele na kutia muhuri maono na unabi. Na kumtia mafuta yei hali mtakatifu. Basu ujue na kufahamu. Yakuatangu kuwekwa amri yakuutengeneza na kuujenga upia Jerusalem, hata zamani zake masiriamku utakuwa na majuma saba na katika majuma sithini na mawili utajenga tena pamuje nani ya kuzake na handaki nam karega nyakati zatabu na baada ya yale majuma sithini na mawili. Masi akatiriwa mbali, nae atakuwa hana kitu. Na watu wa mkuu atakai kuja, watu wangamiza mji na patakatifu. Na mwisho wake utakuwa pamuja na garika, na hata mwisho ule vita vita kuapo, ukiwa umekusha kukusudiwa. Nae atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wajuma moja, なあ、このようなものが出てきました。 Katika dunia ya sasa, watu wengi upenda kusikiliza kuliko kusoma. Maana yake, kuna weza kano mkubwa wa watu kufuatilia njembo lako kwa uraisi zaidi kwenjia kusikiliza kuliko kusoma. Halihiyo sababisha makampuni mengi, taasisi na hata mashirika ya uma na binafsi kutumia garama kubwa kwenye uandishi wa wasifu, yani profiles, au hata matangazo kwenjia maandishi, lakini chakusikitisha kwenye.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 The raisi kuwa fikia wateja wengine na kuwa bai raisi zaidi, lakini tato utapata matukio mazuri asa kama Southine jumba vina vuti ya former entertainment tunaioweza kazi hiyo tunatimu inaioweza kukuushauri kukuandalia lakini nipia kuisimulia kazi yako na ikaleta matukio mazuri timu hiyo.